اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سورۃ الشعراء مکی سورت ہے ترتیب کے پیش بگیشم سورت ہے پس سورۃ فرقان نا پران کی پروت تیں نزول کی وصل و اختم دے پس دسور واقعہ نازل شو دے ربط کی صورت سردہ دیں مخ کی صورت کے عجلہ اخلیہ بیان شوپ مسئلہ توحید باندھیں نو دی سرت کې اوس ادله اخلیجیکر کوي دویمونه ث دا دی مخې صورتت اخیر ککیي قل مع او ب کوم رببي لوله دعا وکم ک تاسو الله ن رابلې نه کې دی سورت کې سو بیان د غذاب دی چېقوممون الله نیلی اوذاب او کړی و یا مکه صورت کې صداقت رسول بیان شو پرد شوغات سرا نو دې صورت کې وسلي ورکي نبی عليه السلام ته او اته دان بيان عليه السلام یا مکه صورت کې دعوه د توحید بیان شو برکت چون کې الله دیس صورت کے داغیں تفسیر کہیں اگر اللہ پاک انبیاء علیہ السلام او داغی ملگری دا عذابون نخلاص کردیں دا دا اللہ دا برکت نمونہ دا یامقی سورتنوں کے بیان دے سیزاؤں دیس صورت کی تسلید نبی علیہ السلام تا داواز صورت التسليه تو الرسول صلى الله عليه وسلم نبی عليه السلام ته تسليزه په احوالو د انبیاء سابقینو سره خلاصه صورت دا, دا سورۃ کې هوا خیاجی ذکر کئ خی د پارا تسلیت نبی عليه السلام واقعه موسی عليه السلام و واقید ابراہیم علیہ السلام واقید نوح علیہ السلام او واقید موسی علیہ السلام واقید صالح علیہ السلام او واقید ابیلود او واقید قوم شعيب دعوۃ اذکر صورت کی اخیر کے او بیا صداقت دے کتاب بیان کی او دل بجگر کی بصداقت دے کتاب نصورت کی تسلیدہ نبی علیہ السلام تا بلواقیات السبعہ او اخیر کے بیا صداقت دے کتاب امتیاز دا دے سرد کے یو خو واقعاتی سبابی دي دی دا پارا تسلید نبی علیہ السلام دویم پا دی صورت کی انظار العشیرہ دی خپر تبر خپر قام او یروا او در ایم پا دی که تقسیم دو شواراو دی شوارای تقسیم کردی دو قسمونو تا بازی نیکان دي بازی بدان دي او صورت ممتاز دے پہلاک الجاہدین او پنجاد دے ممنانو باندے صورت اول کے ترغیب دے قرآن تا تواسیم میم اللہ فو دے حروف مراد دا آیاتنا دے کتاب دے مبین کارکون کے دا حق لفظ مبین روڑوں اشارہ کے جروع صورت کی ادلہ نقلی روان دی د سلی وررکې نه بیا د سلام ته په لالهکه بافی کا شاید تا لا کې خپ ځان په د خبره چې دو وومان ک دوی نهې ایمان در وړ انتظانه لا کې د چې م کوور ځان بهنالا کې این نشان د رالیم کومونږ وواړو تفی بهدونی وي رابللیګو پهنیو د بره نیاتن نخ ذا. نو بغر جی دی سټونه دیو لہا خازین اګیتا خازین زلیلا دره پاسنه په حساب نه راولې غما او سټونه به اګیته زلی نه وی بیا دنیا کی به سم زجر رکي بل راز او مایا تیم او نه پن من رحمان دې مې ربان ذات مودسين تازه الا كانو عنهم مورزين مگر دودا غنه مخړون کې دي پن نسيت راغل نه دي چې نه مخړې نه فقظ كذبو پتا خير سرا تغذيبو کوي تغيبو دي ني وي واسعتيم زدرا بشوتام خبر تا غازا کان وي چې ديو پاګي پر ټوګه كون کې کم از آب پور جو ٹوکی کئین خبر بورت انجام بورت راشین انباو ما خبر دا آب چې دیو پور ټوکې کئین د دی خبر بورتا راشین روان دین اوالم یروعی الارضی دا دلی اخلی دی پدی صورت کیون او په سر و مقصود تقویب دی اسنګز مګښ نشي پناشي دي سبته پناشي تابو مو اخلمہ استاغه سر رات آساني عالم یارو اينو ګوري پزما کم امبد نافيها سومره ټکولي ما پدې من كل زوجين کریم هر قسمه غيا تازه عزتمندا كل زوجين كريم هر قسمه جوړه عزتمندا ما پکی راتو کول کم امبتنا فیها من کل زوجن کریم ما دیکی کې گانی راتو کول لی زمکی توقورا ما والا سونا خواهی او سمرا عزتمنشی زنن پر گردول من كل زوجن معنى من كل سنفن، من النبات، ار قسم د ده گیاگانونا ویعوم ذالک الاقوات والفواكه والعدویاء والمرعاة ټول راگج من كل زوجن کریم ده هر یو قسم ازتمن نا ار قسم ازتمن ان فی ذالک اقنفده کلایتاً دلیل لذا لاف قدرت او نه دي ډېر دینو دی دی دی دی مومنان یقینا سراب ضرور درهم كون کې دا لفظ دې صورت کې بار بار راوړي دار واقع په اخر کې بار راوړي العزيز الرحيم ضرور دی د دشمنانو په نیو دیونیوال او رحم كون دی د مومنان په نی جات د مومنان اخلاصو وسواره واقعي بيان دي موسى عليه السلام د فقره 3 نبي عليه السلام و اذ نار ربك كل جاءو د ګسار موسی عليه السلام ته جلارشه قوم ظالمانو ته قوم د فیران ته اره تقون ولزان نسات شیریګنا پالانو یی ره او تماربا زیریګم تکذیبو کی زمان او تنگی کی زمان او چليږي جواب ما ولا ينتلق او اون چليږي جواب ما دا اون چليږي او لغنت پکيو نه لکنت نو او موسی عليه السلام یو عزيز او ظالم بچا مخه ته دريږي نو سره شي دا ظلم مخه ته بیا جب انخلي رو پرایشی سینې تنگش نی جب انخلي بارسل ال هارون استاد ولې ګارون علي السلام ته یې نه غلا زما سره ملګری کا بارسل ال هارون ولې ګاستاده بارون علي السلام پس یې نه غل نبوت ورکا ولو مالیا ذممون ذخر گزاره فما ده ذممون بوج ته فیرونیاغه فما باندې بوج دی لوه ما له زمون دلي فرونيا نو په ما دي بو ما دي سړيو جلني واخا فو يقطون يريګم چوبوړي ما وي رلا کلا د شي ندا لار شي دوانه بیا جنا بدلولو زمو سره انماكم يقينا من سرستاسونا مستمیون اورذون لارسيف فراوان تا نوای یتمن مغ استاج درو سایو درب العالمین یو استاج درب العالمین یو رالی گلیو انرسل مانا او پریدا سرزم مغ بن اسرائیل بنی اسرائیل پریدا چی مغ ورت دین بیان کو نوویل فراوان علم نو ربیکا ا منګ پروارش نو کړېستا 피نا پکور خپل ګولې ځن پما شم والي دا امتنانا ذکر کوي فیران زه منګ پکور کلو شی نهي زمنګ دي خوراک نه لري کړې چې اوس خلاب خلاف کې ولا بيسا او تیر کړې اوس منګ پکور کې منو موري کا دو مرستانه سینین چن کړو وفالتا فالتا قلتی کڑے ہوتا کار آغا چی دے کڑے دا وفالتا فالتا قلتی ابحام کئی فیروان دا ابحام ہو لے د دا موسیٰ علیہ السلام دو گزار نیری دا سنو چی تا سڑے ہو جلے ہون گناہ دے کڑے ہون وکڑے دے وکار آغا چی دے کڑے ہون دا ابحام دا دا د پارا دا عظمت شان دا پیروان دا موسی علیہ السلام موسی علیہ السلام شان ڈیر لوگ دے پیروان اخکار نشریط اداکار کردے او موجودی اخکار پتو لگئی موسی علیہ السلام ڈیر گھڑ گناہ کردے او بیا په دل باج کے ودرے دا اقرار ہو کچھ ایک کام امسی اوس وقت سرزد ہو گئی تھی جس وقت ہم پر رائی دایت کو لینتی رسائل مسائل 28 صفحه کې دانه او پکاره فیران اړي بهام کوي چې او کار د دانه چې قتل لیکړو ګمراشه په تیفی نه لګي افالطا فالت کلتی فالتان او کړه او تا کارا چې لیکړو او ته مینل کافین دنا شکر نه زماده نعمت شکر نه وکي اویل موسی عليه السلام کڑے میں ادعا کر صدافس کی اعوذ ما ورک من الظالمین زومورک ورکمزا نوما سرت وی لیں ش داد دا نرتوب جواب دیں وانا من الظالمین زومورک نوما غائبما اسراغلم ترت سے لیں ش کار میں نوما اسرالما نصرت وی لیں ش ذراغه دا د دا دا بډای بیان د لویوالی زانه چې زه ګمراوم زو الله پس په غنو باندې راځي چې معنا سره ورکه اعزاز ورل نافذ ارضی سوره الف لام میم سجدا لس میاځ کې ورشي اعزاز ورل نافذ ارضی یا ان نافی خلق جدید کله شورک شوزمکه والمانو دل زمانه اور اقوالی وركما ورکو نو موسرا غلهم نرسری ته راک وای دا کار تاکړی لکه کړه نو موسرا لم سرت یلی شون او فرد منکم پس نو او تخته د استادونه لما خفتکم ارکلچې وای ری د استادونه را کومه درځه معرفت حکمن داینشمندی او ایګر در الحمدلله شونم وتِلک النعمت حمزای صفام به کی حذر نا اتیلک النعمت ایا دغه نعمت ته جذبادی پمان دا خبره ان عبدا بنی اسرائیل غلامان کړه او بنی اسرائیل غره دا نعمت ته شپمایز باندې زما قوم جو غلامان کړه او زما قوم غټل او تا سټل اوسوې چی پهله سانځت لاوه دام سنمت ته زما قوم جو غلامان کړی زما د قوم جو غلامان راکړیو تو مام انداز باندې 10 نعمت ته سو 10 باندې خبره ده اتل ک نعمتون تمنوالیا ده نعمت ته چې مايز باندې زما قوم ارا تلارين غلامان راکړیو تلکا دا موصف ده او تمن تمنو علیا دا ور لسېفتي موصوم سره سپد نوم تراشوا ان عبد تبنی اسرایل دا خبر شو په تګیدا جائر سره چې بارا تلګن تلکا دا نعماتن تمنواليا دا نعمت تیزبادې په ما باندې دا نعمت د سې نعمت تمنواليا زبادې په ما tilka نعمتن تمنواليا دا چې په ما یې دا نیما صلی بیا انابت بنی اسرائیل غلامان کړو تا بنی اسرائیل غرامان کړو تا نیما زما قوم ذ غلامان جوړ کړو یاチル کې اشاره نما بيزي انتا دا, دا, دا مو تعالی نعمتون تمونو 하다 ولا خبر ده انابت ته تفصيل نه چلکا چې زباده نعمتون تمونوالیا نعمت دې زباده په ما انا عبدت بني اسرائيل غلامان يوكر بني اسرائيلنا ا ويا حمزه استفام به جذب كاين اチル كنعمتن هذا نعبه تسبادي فمان انا عبدت ما انا ان قتلتا عبدت نبتي جواكي فمان ده قتل ما نراضي لغات القران نقل كردي اځ دغه نعمت دې زवाडी په ما چوي لوتابني اسرائيلونو زما قوم جو اجر خطر کړو دغه دې ته نعمت وي چې دا زما نعمت تلکا دغه نعمتون د نعمت دې زवाडी په ما دا, دا خبره چولم کرتابني اسرائيل ګران نويل فروان سو د رب نويل موسى عليه السلام رب داسمنوزم کو دې هغه چمن دي کېږي ګتا سو مؤمنان يې يقين کون کې اويل فرعون دا چا د پاره دي چا پیرل دي نه قال لمن حوله اويل فرعون هغه چاته چې دا غنه چا پیرو قل قوم تا داوس فال قوم بل وكي موسى السلام خلاف خلق ورته کوي اولا تسنمیون تا سناو رئیم قالانوی موسی علیه سلام رب ساسودے و رب دلاران و ساسودنم بو دا فیرون دا موسی علیه سلام دا بیان منز کی راوٹو بکڑو علاکہ دا موسی علیه سلام شدہ خبری کئی دا تا سناو رئیم موسی علیه سلام خپل دلیل جائیو ساتو توجیو اور لور نکرام وی رب ساسودے و رب دلاران و نمبو قال انه ويلو فرعون يقين رسول صصا را چي له شيطان سلام جنونو دا له ونه نو قال ويل موسى عليه رب ذو المشرق وذو المغرب اغه چي من ديدې کړيم کتا سوفي غي او ويل فرعون کجو کار سات سوا زمانہ نو او بغرضون تامن المسجونين د قید شو نا جیل توجه واچو دباعه د دباه له درې طریقي یو جیل ته واچي زمدا چې ساهودا له مقرري فارغولو قلا بندگي او دریم مولوت پر اور کيم زخير دې اوس یو کړ بیا مکو جیل ته یاچو او ير موصلي سلام اگر چې راتلمی کړي ته اوستان په یو شیخ کاران او وی, وی فرعون راتو کو بځي کيه تدريشتینو نا وی غر ظلم سا نا غانا غ اذا شفكاران اي ثلاث و نا غانا غ شنو د پاره د کتون فون وي تا چا په له دنو يکينن تا جادوگر د فوان او غاړي چوخ کیتا سدرا د دنه کې سوسنه په خپل جادو داد دا نا کار خلکو د بل و کول او خلاف پروتوکول او مختلفي پیرانو ته اجازه دو ګرځې دې راغله د عمل پتا سخرا وای کله پتا سخرا وای نسامر کوئ ویل بی ارجه مولوت پرور کا ارجه جیل ته واچوا ارجه ها مولوت پرور کې اسورتیں یا ارجه تمور اور کوزیپور اور کا یا ارجه جیل ته واچوا اور اوردنو اولیغا بہار کی جمع کون کی رات لوو کی تا تا بہر جادوگر فوان جمع سوال ساحران لیمقاتی معلوم وقت داوردی معلومی لیمقاتی معلوم وقت داوردی معلومی تولا دا جمع شو نو ویری شو خلق تام ایتاسو مجتمیون جمع کیدون کیم شه يجمن روان سو په سهرانو په سي کچري دي غالب شي مار كلا شرارو سهران هو ويل بي فيروانتا همغ دره مزوري دا کچري منغه غالب شوم فيران رو ته आओ او يکيننتا سول منل مقربين دني دي شو نه به ماته بنزي زماتاري سټو نه بهي دغه نه زي کس هي ویلک غضبان کیه افضال زماره خدمتونه کړیوم او تا کډوشلو یو ګیلا سوبو پر الله واخلا دا دا هغه نه زی کدی ردیبې وته وي فال تهم هبالهم نو غرذول دی رسیخ بلې او هم ساغان خپلې او ول فیرون سره یې خیر من یو غالبو بی عزتې فیرون توصول په غیر باندې پیرونيان نیولم په عزت د پیران مون غالی بي او په عزت د غیر باندې په برکت د غیر باندې سوال دا د بشرت کې ممنود من نه دي په الګه موسی اورځواله موسی عليه السلام صاحب له ناغانوي کړه کو هغه چې جو کړی و هم وګرځه حیران سې کی خویل بی ایمان روڑ لیمان پر العالمین رب العالمین رب موسی و دارون علیہ السلام خویل پیروان ایمان روڑ تاسو پدو مخیل اجازت زمان تاوستان یقیناً دا مشر ساسو آغا دے چی خودلی تاس جادو دا ساسو مشر دیں تاوستے جادو خودل لے پیروان سے زمان اجازت نو تاسو ایمان روڑو نا کرام علماء وای زمای جائز نشته جمعات تر غری بیان کئ زاد فیرون کوو و بدین کے دا خدا اللہ جماعت تے بیان کئ او بجنی کی سو کی دا وردا خدا الله جمعات ته بیان پکئ کول قول پکارنی ان ها الله کم کرځه ازین الله ایوس کرا اوور فافیاسمو جمعاتونو کیدا الله نو پوشه الله ایذن کر دے نو زمولا ایذن د صورت شو له بهجممات ک قرآ حق بهیانانو کوملا نو نو دي و که نه دا د پیرون خو چې ما جاس ک اوتهرالی بیایان وکړو دی راړو ان نه اوله کیر و کوم بیقین ده مشر ساسو <سؤال> هغه دی خې تاسو زیادو زر د پ ب شو خامهخ پرې به کوم لاسونه ساسو خپې ساسو اب وسری وکم تاسو سره په ونه نو ویلږي لا زوی رو دا موږ سره تکلیفونه غنو الله پجن رسید او ان ایل عربین ایخین موږ په در طرف زمون کلیوون تلونکیو ان نت مویهین موږ تمکاوچ بخن وو کی موږ طرف زمون خطوایا نه د ګنونو زمونګه او دی وجنا چې موږ اول <اوائم> تا کی کی. دلدلگا دلدلگا او م کړساالله سلام ته جشپې بوز بندې گانان یقینته س متهون لګوری ش په تاسو په سپیرونیانو وللیګور فیرون په خار کې جمعکوون کیم چېن دا کسان د شدي متون قلیون ډله د لکهه دا لکهه ډل ده او لږ کسان دي پو دا لنالهغازون دمونږ اوسه کویم پهنا له جميعون حاضیرون او منږ ټول حزیرون زمانی یو ځمن په غونډه دی لګټول يرولم یا مون ټول يرون کیو ځل را راځي ټول یو شي ټول راځي ما شي چې په شریک باندې ويرو او یا مونګه ټول يرون کیو ځل را خلک یو مونږ او یا مونګه ټول يرون کیو ځل تاسو ټول لاون شي بجمه و اخرجنام اوی سرمادیو در جنتونو دو چنونا و کنوو دن او دا خزانونا او دا اغذیونی زتمننا دا غشان و او رسنا پی مراس کی مورک را دازمکا بنی اسرائیل و تام و از باهم او لگید پدیو پاس مشرقین و او در آخطو انور که دنور در آخطو و خو او په پاس و لگید نفلم ترال جمعان، ترال جمعان، نو والا ما ترى الجمان ار كلا ترى الجمان يوبل اولي دوډلو نو ويل ملګرده موسی عليه السلام يقين مونږ راګير پېښون ويل موسی عليه السلام کلا دې سي نده انما ايا يقين ما سر زم عرب دي سيادين زار بسو مکی ماتان توبه کوم ترسيوم سړي استمهات کې انما دنبي عليه السلام سريو اووبه کړ دې او موږ سره لا دي څنګه متکلم مال غیر وروړي دلتدا موسی عليه السلام سر ټول قوم دي خدानو چې موږ سره وره په کومه نه یې تما نشته اعتماد نه ان ماي ما سره خراب دي س سه حال پرنه معلوم باور هي نه نوې موږ موسی عليه السلام تا ان ذری بیا کل بار وقف وقف کی شارت محضوب پشاند وازد و ا فم صح فل سر در یا بو وقفر غل وقت کی اشاره محظور کلام تصفربہ مو صالح سلام کنے ہوا امسائی کنے دروازہ ولا وان فلقانو چودم نشواریوہ غثا پشاندا وندلوے واذب مقام تر سنی سما سمو هنا وهنا فالمكان خاصتا کافی و دا ماکان د پارا دی دا ماکان تا نې زميږه په دا ماکان تر سنيم او خلاص مي کو موسی عليه السلام هغه چیرته ملګري په وونډا بیا دو کلمار سنيم یقین پدې کې نه خ دا, دا الله په قدرت او نو دي لجن مينان یقین سارم هغه دې زورور رحم کون کې زورور دې دشمنان پیرونیانی پیرونيانيونیوال رحم کون کې له مومنان خلاص هي موسی عليه السلام ملګري خلاص کوم دیم واقعې ذکر دی کئ ابراهيم عليه السلام اغمځه مسره کړوا دغد با او تای به زهر ما خلاص کوم او مخالفین مې تبا وذال علم ولولا بځه خلک باندې خبر د ابراهيم عليه السلام اذ قال کلچو يا ابراهيم عليه السلام يا ابي فلر خپلتاه خو خپلتاه ما تعبدون د سبندې کوئی دا د سبندې کوئی ويل دي نابودو بندې کو اسنام درغونو ګرځي درو دي درآکی فين من جوړان دا درغونو دي منغد دي بندې کو ددي متا کوو کاله نو برامل سرسلام حالی اسمو کوم اولی ساسو کلی چرامات کوین یا پیداه کېته او سریت دا کولی شي کارواغوي بل ووج بل دا نو اوری نه شيې را کولی خو منږ مندرې دي معشرران خپل چې دا کارې کوو منږ د مشرانو په تر دې دا هغه زمانی د مشرقي دغه چې بابا ناوري <متحدث> او د دې زماني او وي اوري اوري بابا اوري په هار باندې پوهه اذو زنانې بابا الله تل وینایي بابا خدا کار درلو کوم سنډه به در کوم ناګبل خور سنډه پرېشال له نه نه بابا باندې خپل کار کوم اوري د ځافی د شي بابا اوري ذوال زندان ور کي ادا ور لا نظر منښت ور کئ قران وي نوري قالا فر اي خبر را کئ داج توزي بندي کوئ تاسو مشران سات سړم بي يقينن د دشمنان دي زمان مگر رب العالمین اعزاج بي را کرم ذو بلار سمي کی ما تا ولا په اغ زیې چې خور راګ را کوې اوس کاګ را کوې ما ته او کله چې نا جوړ شم جوړی ما دررهول یمیتونې اوغ زیات چې بر رای ماوانې کوي ما هغه زیات چې تمکومه چې بهخنو کې ما ته ختیې د جمونو زمان پهور دقیامتو زمابار رااکمات ته حکمن پوه اوه نه او دکې ما ب سای هندې کاو اوګردې مادر علي صاحب رسول صدقين جبرشتيا پر استونو کې جبرشتيا کليمه توحيد چې زمانه رسو کليمه توحيد پادي شي زوخرم کې عمره شروع سو حدیث سماعات کې وجلني اوګردې ما مې ورثه جنته النعيم دا غصن کوو جنت د نعمتونو نه بخنو کې زمو افلار تا یقینا دي دي دوه گمراهانو نه دلته بخنو اختلا ابراهيم ګو سر واده کړو شعراء کې واده پوره کړا توبه کې مخې دیرشي يو سل سوال سم کې چکل اور تښکارو شو چې د الله دشمنان بیا ولا رشي لري بیا ورله بخنو د وتلې ابراهيم کې وو ادا کړا شعراء کې بخنو وتا توبه کې د بیا جدا شعر لري نور بخنو د وتلې ولاد وزيني او مون شرمنده کومه زرا تا اور چې پورت شي چې بيدمن ورکي مالو بچيم مگر او سوچ رات له او الله تا به قلب من سليمو قارو سليم خالد سره قلب سليم سو کوئی قلب سليم اغه توي ينفقو مالو في سبيل الله چې خپل مال دا الله پزار کي لګي قول گدا اللذی اللذی بی بی بی اللذی در کول بګیرادې الذي يرشد الى الحق هغه سره حق ترتلار خي په دلایل باندې الذي يرشد الى الحق ببينتين په دلایل باندې حق ترتلار خي دریم کول دای چې الذي يكون خاليا عن العقائد الباطلة آیا سوچې دنا خالی خالي د شيرنا سذرم قولداري الذي يكون خاليا عن شواذ تین تو ادي الى النار چې اخوا اشاعتونه خالي چې اور د رسول کوي پاک باجي بنزم قولداري الذي ليس في غير الله چې دا غذر کی د غير الله نه نا مختل نه روح الماني دا ټولي ماني کړني قلب السليم زرو خالي د شرک نه پاک د شرک نه د او د سنیاو مناظر وا ناغ سنیاو ورته وي چې دا شی یا د پیروند دندې انا بیرونه جالا اعلی شیا پیران په لال دله دله ګرځو جو دا شی ورته چا منګد ابراهيم عليه السلام د دلنیو وې نمیشیه د ایبراهیم ایبراهیم علی السلام شېو نو سونه ورته چاول کی خوشیه او خو بیا مسلمان شې الا من اتالله بقلم سلیم الله وې چې پزړه سلیم باندې راتلګړي ود شې ته نه 파کو نو قلب سلیم دا مطلب نه دی چې شې ته نه ته قلب سلیم معنی اگر سوک چراغ زرو دا عقاید و باطلون پاکی خالد الشركنا خالدنا اکار عقیدنا چرا غیر الله نوم پکینهغه قلب سلیم وای لیس فی غیر الله اوذ بدل جنته المتقین او نیز بهشی فریضگار جنتان کلام کې قلب دې اوزه بتل متقین الالجنان نزیه وشي پرےز گار جنتا فتو الرحمان کی معنی کہ کلام بنا دے پقل باندي اوزه بتل متخون الالجنا نزیه وشي متقیان جنتا قبر الجہیم و کارو جہنم ظارہ سرکشوں وکیل لام او بیل شی یوتا اے نہ کنتم تعبدون کم دیغا چې تاسو باندې کوله بیل الله حالین سرونکم اساس امداد کولې شي او یانت یا بدل اوستې شي بخبلا کو بوفیان کی بو فیا نسور بش بجانم کی دیو سرکش او لخر دی ابلیس پهونډا فلو هم في یختسیمون او دوون جان کې جهګه کوي تله پهښدای قسم یکن منږو لفید والالې موبیین په گمره کاره کې نوصابق کوم که چېمونږ برابر وړ تاسو د دررب وړې من سره پهڅکېو برابر په منه کې په اویت کوئ دانه چې دله سره برابرړی پهعلم کې او په قدرت کې په خدای توو کې نه نه مراد تسویه نا انما کانت آزی تسویه تو فی الحب و تألو لا فی الخلق و قدرت و ربوبیت نبتا دارو سعاده ابن قیم دویم جل چالی صفحه کی نفر کردی دا برابرول پو منکیو دا برابرول پو لعویت کیو کارساج بورتوی حجت رای بورتوی دانو چی پو خلقی اصرا برابرول قدرت کی اصرا برابرول دانو دې کې نه برابرم مینه کې او تعلق کې اغيذر به اوله صفت ورکم په دې کې اوسه را او منګ برابرول دا غي سرا انه سبيكم رب العالمین برابرول یې منګ رب العالمین سلام وما از ولنا الا المجرمون نیو خطا خیږی موږ موږ نه فرمانو نشتا موږ سره سپارښتونه کوي او نا دوس گرم پروانه لنه کوي موږ درا واپس دل دنیا تا نشیبوده مینه او نا یتنه پدې خام او نو د یینو مینه یتنه ستاره هغه زورو رحم کوونکې وایربس کذوت دادریا موخه بیا نه و اخیذ قومینو قومینو اللهونیو تبایکو نوح علیہ السلام دغات با اخلاص کوم داغشان پیغمبره ستاملګری تابعدار بخلاصوم مخالفین بنسمه تجظیم کړو قوم دنو علیہ السلام زله ګریشو کلا چې هغه ته او دا ګینان وح علیہ السلام الا تتقون ای ځان د شیر نه نساتای اوزو تاسو زرا رسونی اماناتدارو ویریګي د الله نه خبرو منی زمان او نو غړم تاسو نه په خپل <سؤال> بیان <سؤال> سمزورې او نه راز ما سمزورې مگر رب العالمین سلام نو ویریګي د الله نه خبرو منی زمان نو ویل می انو من لکا ا اومنوستا وتباکل رضنون اروان دي بتابسي کمزوري کمزوري خلج مرګري منته کمزور سره تاسو یو شو د لرکه چې منګل مرګري شو سلام <قلعا> ایلمی وعل نور السلام نسما په هغه چې دي کوي نه دې ساده دي او مګر زما در فرصت راغتا سپوي غي او نه مزو شړن کې زمو مينانو او نه مزو مګر يرون کې مفکاران نو ویل او تحقیق کوم نشوي ای سلام نو لا تجون النا من المرجومين شیبا د کانوش په کانوش د سه سلام من المرجومين د اغه چانه په کانوش د شوی من غولي په کانو ولو تعالی نو لغه از ما ربا ی کن زما قوم تزيب وکړه زمان فیصلو کړه زما د دې فتن کې فطرن فیصلو خلاص کړه سو زما سره د مومنانو نن نو خلاص کوم دلرا هغه سوچ چې د سره په کیشته ډګه شي کې بیا ډو کړه ما بادور سر دیونه باقی باقی د دیون روسه باقیه لا کوم یا کن پدې کې د نه ها او نو دی له جنو مینانو یا کن صارب کون کې تزيب کړو اذان دلګره شو سذر مواقعه سذر مواقعه دي گر د حضرت هود علیہ السلام د کو قومه دامی نیوڑیو کلا چویتی او داغی حود علیہ السلام ای زانسا تی شرکنام زو تاصل الرسولی امانت دارم نویر اگی دالانا و زما خبرو منه او نوارم ساسونا پل اخبر بیان سمزدوریم او نوزمزدوریم اگر رب العالمین سرا اتب نونا اجروی تاصل بکلیرین پار واندائی آیتا نخا تابسون عبسکون کی نخیجرویم یادگار <تصح> جوړوي و تتخذون مصانع او جوړوي تاسو پتتخذون مصانع او جوړوي تاسو کلاونا د کاروبار چې همیشه شې وي ظابط تشتم کړې چې عمله کوئی عمله کوئی جباریین جباریین عمله کوئی تاسو کله چه نیسی مسافر نیسی مسافر در جبارین زور آوریه او یرگی دا اللانا خبرو منی زمان او یرگی دا غزاتنا آمد دکوم چه اغا امداد کرده اصاسو پاگه نیمتونو تاسم علم دیم امداد کرده بیانامین پاگه دنگرو و بنین او پا زامنو و جناتین پا فاقیچو او پا چنو باندیم زود یرگا پا تاسو من دا زاب دور دلویم نو ویل بی برابر زمنګ تا چې واسکه او کنه کې نه د واس خون کونم یک ان ها نه دا نیدو بیان س الا خلق الاولین مگر درود جوړومبو خلق د خلق نه په معنا درو نه دا ساده بیان مرکر درود جوړومبو داد په خانو درود دي <تصفح> <تصفح> یا خلق د خلق نه خلک ویل کی خویت نه د زمنګ دا دروځو طریقې مګر خویدو بوخانو دامنګ چ سکو داخو د بوخانو طریقې نه دا د بوخانو دین یې موږ راټینګ کړل نه دی زمنګ دین مګر خویدو بوخانو یا خلق مانہ طریقہ نه د زمونږ د دین د بوخانو دا هم د بوخانو طریقې راټینګې کړل زړه وکاو زړه راټینګو اوني مونږه ازابر اقرشي تنزیب وکړو نه لا کومه جوړه یقینا پدې کې لاتن نخدا او نوډر دینو مينانو یقینا صرف ارزه ضرور رحم کون کې پنځم واخه ذکر کاين صالح عليه السلام میچړو په مخالفت وکمو ني تنزیب کړو سمو ديانو زله گله شو المرسلين تنزیب یې وکړل دي صالح عليه السلام قران زمرا ولله دا ولې دا خېز د امبيان محمد سلام مشن یوه ده یوه توحید د یو پیغمبر خلاف د ټول خلافته اذ قالم کلاجویتا یوه داګه ن صل علی علی سلام الا تتقون ای زان ساته شرک نام یتنن ذو صد فاره رسول یمان امین او یریګه د الله انا واتیون خبره منی زمان نوارم صاحب سنا پځای خپل بیان سموذوری نه زموږ زموږ العالمین سره اذ تر کونا اپا دی بشي پاس کې چې دلته کې امن باندي اته صبح او سيغي پانه متونو کې چې دلته پامن دي نه متونو کې بیش پادشي بخشانې نا په جنتونو کې او بچینو کې او بابا سونه کیا پکا جوړو کي تولو عظيم چغونچي راغي دلوي نرمي لوي وتنهيتون او توگيتاسو دغورونا بووتن کورنا فاريحين استاذکارين نو يريګه الله نه خبرو منی زمان قل اتو تي او او ممن امرالمصرفين خبر ا د مشرکانو هغه څنګه په سال کې بزمای کې اسلام نه کين اوه لغي يقينن منل مصح د جادو پر شوون منل مصحین مصحر ل کې د لیونونه تی د لی او یا محرمان د لیونونه سریر سبب د جنون دا او یا دا دا خورلو دی او یاسیری نه محود په ماه د خوړو سرم رادي تی د خوراکاکیانو نه بیا دبی د پامبر کوله یا تی د لیونونه. اینما انت من المساهم بعد خلق در سیر نه انکار کهی دا قسم ایتون ازان دا پار حجید کرده که من گوی چه پیغمبر بان جادو شده مشترکان و خومی چه پیغمبر بان جادو شده, شده دا خوزمون گو دا این خبری اوش با تو با جوابو که چه دا مشترکان وینا زان لده ستا وینا زان لده تا چه پیغمبر بان جادو منی دا دا اغم ا الله ولا ورکړوا مشرکان چې وایي پیغمبر جادو شې دي هغه دا خبره نه د باندې جادو شې نه مانمو د جادوګر خبر نه مونږ او جې مسمسحري نمرسه لیونه تعبیر په سرولې کولایز کجې سر سبب د جنون دی په سر سره سې لیونه کی او یا مینر مسحرین د سحری نه د معنا خوراکین ډیر خوراک کئ د بیا دبی پیغمبر اسلام ان ما انتا مینل مسارین ته دلونه یا ته د ما انتا نه ته مگر سړې زموږ شانتی راتو کعبہ چین په مویزا کچری ته رښتینو نا قال او یاغو ناقضون اناقضا او دې پار شيربون سکا ته او تاسو دراس تاک دوره دې معلوم دي دبون سکا کي تاسوم کوئی ولا تمسوا بیسو او مر نه سي سوی سوې دې نا کي تا بي سوین ستکلیف نو بني ساس در عذاب دوره دې لوی فا قروها لاس په ګرد نا کي نا جمع راوړه کاريو کړ دې ځکه یو کار کو نور په اصحای که تول فایل و سویان نو گردیل بیمینن نادیمین در خیمانونان سوال چې چه شو نو خو عذاب تلرشو چې چه شو نو بیا خو پکرده چې تو بیا قبول شوا بیا لعذاب ولیور که تبا جوابو که چې دا خیمانتیه دا در عذاب لیدو پوخ که او در عذاب لیدو پوخ که خیمانتیه بیا پیدا نور که پی مانتیه الوبید اور کی چا زاب ایلای نه راغله سرت او دا فی مانتیه او پوخدو ل دو ذااب کی پوخدو مرزاب او انہ ول دو ذااب یقین پدے کی وناخ نوډل ذن مومنانو یتینن سار اغذ زور رحم کون کیں داش پغم او اقی جگر کیں قوم دلوت علی السلام تجذیب کړه قوم دلوت علی السلام ذلګره شو اذ قالا كلا شوي جوتا يود آغي لوت علیه السلام ألا تتقون إذان نساتي شرقنا يقنن زوز زفا رسولي أمانت دارو و يرق دال لانا و خبرو من زمان نوارم ساسونا پتأخفل بيان سمزدوري نزد ما مزدوري مغرب العالمين سرام اير اطلقو علاقانو تا دخل کنا وتذرونا و پرهده تاسو ما خلق لكم آغا چي پیدا کري تاسو لرب ساسو من ازواجكم دوی بیانو ساسونا بلانتم قوم عادون بلکی تاسو قوم یئی دا حد نتیروتون کی اوی لغی کمان نشوئ اے لوت علیہ السلام نشیبا من المخرجین دوی سیشونا قالا اوی لوت علیہ السلام زو ساسو عمل لرا من القالین بدگنن کے ما تالین عمل بدگنن ما خلی اخلا مانا بوغس کول بدگنه دی ای زمارا با خلاس کی موضا ما آل داگی نچامل کئی خلاس میں کول در آل در پگوڑندا مگر یو بڑای داو پاتی کئی دن کی پا عذاب کئی بی آلاک الاخرین اغرس تنیم امی وراو متورن وراو البد امتورن آلیم متورن امی وراو البدی وراو البد بد وراوال نو نډېربدو الا اور اول دیر ولې شو یتین په دې کې و انغه او نوډې منان مینان یتینن سارب اقده زورور او رحم کون کې و موقع ذکر کئي واقعه قوم شې قوم شې و نه منل نه ما اونو تکذیب کړو صاحب ال ایکه قوم نو شېو عليه السلام المرسلین دلګ له شو کلا شو ديوتا شېو عليه السلام ایزان ساته شرک نه زوا <تصال> تاسو دارا رسولی امانت دار او یرگی دا اللہ نا واتیون خبرو منی زمان ار پیغمبر دا دو خبری کردی فتق اللہ واتیون جماعت اشاعت و توحید دا دو خبری اشاعت و توحید و سننا اشاعت و توحید فتق شو او و سننا دا سشو اتیون شو دا دا انبیاء مشنده د توحید اشاعت دا سنت اشاعت دا بستا کاری توحید سنت با قالوا <سؤال> علماء ورسل انبیاء وما سلوكم عليه او انا وان تاسو نه په خپل بیان سمزورې او نه زموږه سمزورې مغرب العالمین سرا پرور کوی جو ولا او مکی مینل مکسرین او د کمیکون کنا خلق ته کمې ما کوئی وزینو او جو کوی بل قصاص المستقيم پر پهما ولا ته خصونا سا مک خلکوته شونه آي او مګر د پهزما کې په سات کوون کې پویې کې دغ پیدا کړی تاسو او ډلوړ بائ اوویل دوی یقینته منند مساحرینو د پراکانو د روړې خوړون کو نهیں مندر مصارری د لیونو نې لونئ لی ومانته و تو مګر بشرې د منږشان دی غمان نه کو په تاان دی وین <وئي> ذنکال مینه کالمین غمان کو پتا درو جنو تد درو جنو علی بالله ها پاس کی تالینا در اردو فون باندې کیس فنی رب او ټوټه دا برینا کچری ته منس دا دیکین یو ټوټه راوډه ویل ها زما فو دے پال چامل کوئی تغذیب وکوا دون کون یو دی ولر عذاب یوم ذللا عذاب دره سایبانو دل تک عذاب یوم ذلله وې عذاب دره سایبانو سور العرب کې یوې رجفا کون یو دی ولر رجفا زکا سور العرب کې یو نیات کې دی په خپل ځمکو باندې فخر کړو موږ به تاسو خپل ځمکه کې نو لَنَخْرُجَنَّكَ اُو بَاسُتَالَ رَبِ أَنْ نَخْرُجَكَ مِنْ اَرْزِنَا نو اللہ پاک ورطوبی چی پا دقز مکمانی میں تباک زلزل مرمانی راوستا سورِ حود کی براشی چی قوم شعیب پاسوی حسر نیو اشیو پا چغی سرا نو وجد آدھا چی حود کی براشی صدور نیو ایت کی مفکی تیرشیو دیو پا شعیب علیہ السلام نیو چغو آل یو کریګه په روانه الله ما د چې په زمانه لا کړی دل تک عذاب او زولده راوړو عذاب د ورځې صاحبان د ورځې په شکل کې عذاب راغلی زکا چې دیو مطالبه ده عذاب د اسمان نکړ کې سپه مینه سما یو ټوټه د عذابو برينه دیو جن په عذابونو کې فرق راغلی غلط تابیر په څه سره کوي غلط تعبیر په څه سره کوي کر تعبیر په یو مزل سره کوي ان فی ذلکا یقین بدی کی ذنخان او نو دیر دینومینان یتنان صار عہد زور رحم کون کے وہ یہ قران تھا وہ انه لتنزیل رب العالمین یقین اندہ قران را ل ایگل دی در رب العالمین در طرف ندی داد رب العالمین خطے داد رب العالمین سرے دادا چې خط دا خطه دې خط د توجور کول په کار دي په کار دی چې بخپله شایچا بس نه ګرځي نه چې بل ورته مينت کوي چې راشه کین او را دې خط منځان په کاره چې راشي نزل اب روح لمین راوللې د جبريل سلام جبريل سلام ته روح وې ځکه قران راوللې چې په روح نه ژوند کی اله قلبک اساسین ته چې شه تو دیرون منذرین کو نن او اور دی بلیسانی عربی مبینہ پرج واضح کاران لے جو واضح عربی واضح لے جنا و انه داوود ذیل نخلیب یانی پسراقت دے کتاب و انه دا قران ذی فی زبور الاولین باره کتابونو در سورانو دمبوکیو د بوخانو پیغمبرانو کتابونو کیم دغه قران تذکره دي شی کتاب روان اولام ها اولام یکلم ایو نه جو زرا نخان د قران بس صداقت ول دانه فنيشتا ایعلمو لماو بن اسرایلو چی په دي په قران علماء بن اسرایلو علماء بن اسرایلو په دي په دي الله کتاب دي دا له بس ولو نزلناه كما غراله قران فبازيا زمين او لسلي بجوم ما كانوا بي مؤمنين نبوذي بديماني ما راوونکو قذا عليه قد غشان سرقنا او چلو دي ذرا في قلوب المجرمين دنا فرمانو کې لا يوم نبيهم ذا ایمان نه اوري په قران تر دي چوي ني عذاب دردنا کوم خراب شيوتنا صاحب و یقول نو یبحل نحن منظرون ام مغ مورت راکشیو نزم با ز باندې تلوار کیجو خبر راکا امتا نام پیدا اور کم چن کرونا زما جهم بیا راشیو تماکان یاذون اگازاو چدیو دینه رولشی نمع ادنا انو په ذور کېجو تماکان یمتاو اگا چدیو له په ذور او دا لا کریمنګا یوکلې الا لا مگر داګه د پاره يرون کیوم ذکر دا قران دې پن او نيومنګا ظلم خون کی پچان اوس دبا سوال جوبوي دا قران په دې باندې شیطانان راتل کئ پیغمبر ته اورځي نه لاوي نه شیطانان د قران لری دي دا داسې ک تابې شیطان د د خوا شرات دی غګوت نه شيخور دی, دی. وما او ماته نه دلتمي او نه را کوږې په آشیطانو او ما هم بغې لوم او نهې مناسب دی د را چې را کوشي او ماستون او نه طاقت لري دا شیطان د خورآ دړ د دو هم نظرې او انسانانو کې چې څوک د قرآ طرږ او قرران تهګنیږ دی او د قرآ ن نه فرد کوي ندام د شیطانانو ملګری دي مسلمان هغه قرآن ته کینی قرآن ته ووی دی دل به خورکی دا به بور نه راو نی شیطانان د یو ور دون لري شي نو کم خلک شي شیطانان ته زین دینونه د یو ور دونا لري شي او ما ستهون طاقت ندريم ان هم يخندې دا د قرآن نه نمازون ډړي شي دي فلا تضوما اللہ اخیر کرد دا شرف دوا جائم و لشراک می رامات کوئی بلسوک نچی رامات کوئی نو نعالم ندین رامات کن واک کی اختیار کیسا نشتا مرامات کو سردالان کارساز بل نشیبتون من المعاظبین دازاب در گریشونان نو جی روا تبر خپل نیزی خپل نیزی تبر او ی وخت اوه کا پر خپل لیمنې کا چا چ روانې ې میانو پر خته کو تابیدارې شه ملب سر تادارې وختغاز کې چې راین نهمللا کته ل ت دوحتته غېم دامان نه ده داې ملائکو ملای کووتراندي پر وړی او بخ ملی نووي دوستسمنې سبللیمه پهپ کوئ بیا به ملائکو پر زخمی شي دانو پر غړول ک نه تابیدارې نه ده ملائک ذ تری ولن تبی دار دی سنگ پسنگو سرگرجی پاسی کی نگرانی کے دامان دل دے کہ اللہ پیغمبر ذ اخپل پر کیند به عمر پرسو دا کی نتاوی دارے نہ ذ مہربانی نہ دا پینا سو کا کنا فرمانیو راستن ہوا یقینا ذو بے ظالم دا نہ شامل کوئی وتوکل او زان اس وارا ہاں پرزور ذات رحیم و رحم کی باندے الذي يرا الله جنيتا حين تقوم كل شودريين دعاوى من جگرهم يو وان ذراشير لكرمين دم وقت جناعه جمعت باكر من المؤمنين ض درين فقلني بيوم ما تعملون سزرم وتوكل الله زانص فر الله شرام كزور عامر تنظلو زانو سبارا پا اللہ اللہ جاوزات چی انی تا کلچ تود رئی او و تقلوب کفی او انی تا کلچ اوڑی پا سجدکون کو کین سجدکون کو موحیدینو کی اوڑی راوڑی نا اللہ دی انی دا اللہ نا پناہ نئی انہو بیشکا اللہ اردون کے در اپوان حل انبیوکم خوادرکم تاوستان پا اگل چاہا چی تا سوئی چی پیمبر خوال شیطانان را درو جنو را شیطان چه خواهد را دی؟ خود جادوگر خواهد را دی خبر درکم تاو سدر در چه چه شیطانان خواهد را دی؟ تنظر را دی شیطانان حالا کلی افاقی نسیم پار غد گنانگار افاق در رو جن اسیم غد گنانگار یو سما دمانی دی یو یو لخون سما گوگی دی شیطانان دل بار دا ملائکو تا یو لقونا سما اک دی غق دل, دل بار دا ملائکو تا خو دیر پا کدر ہوگوین ملائکو دل بار توقی خبر آوری اغاق لاکی نور و سربیہ سر گری کوي یا زمیر دی یو لقونا سحراو تراجی دی یو لقونا سما غقی دا سحرا السما غقی دی شیطان دی الکون سم ایک دی وغ شیطان تا شیطانان چې سارو ته خبره ورزنه دی ته کې دی چیرې مون ته سوي ګور ګورو کی خبره ورزنه کی واشي واغ سروم کاجبوون اور دیر په دروځندی نیا معنا فاعل ذمیر عیشاده شیطان تا یلکون سم صاف معنا دا اورې دو یلکون سم اور زئی اور ادل سوک شیتانان ملائکہ دربار تو غری سامان اوږي خوذر یل خون سما ایک دی غل دربار دا ملائکتا چې زمیر شیطان ترایشی یا یل خون سما ایک دی غل او تا چې زمیر سایران ترایشی دې ہمارے صنف مند مسموشی اور ادل شیخه برا یلقونا منظه القعه غرزول نب��ح زمیر شیطانان تر حیشو یلقونا سما غرزش شیطانان اورذر شیخ حبر سائیرانوتا یلقونا سما غرزش شیطانان اورذر شیخ حبر سائیرانوتا یا یلقونا که زمیر سائیران تر حیشو یلقونا سما غرزی دا سائیران السما اورذر شیخ حبران چاہتا خلو تا خلق��면 راڈا خوا سرون کامونون او ډی پ کې روژ تصیر د صور وړمانې اکثر دوونې د روژن په شوواره اوس تقسیم د شوواره و کوي دومون ته شااعران ونغا روانې په په سرکش الغاون نه فرمان دورا روان دي په دې وبسه الغاون گمران دا گمراه شاعر ده گمراه ملګری الم ترا انګوریتو چې کینن دی پارا کند کې هر یو کند د نجات کې یہی مون سرګردان جی وان نو دی یقول ما لا فنون وای کوي مگر هغه سان چې مان لري او دې امریکا لري خو یا دې الله دې ورو او انتقام علی په زالین زولم بشیرم منبر ما زلیم ها او سالم اللذین تفیم او زرد اپو بشه کسان چې زالیمان دي قلیبون منقلبین کم چې کمزه داوڑو تاوڑي حضرت او بکر صدیق راځن هو لیکلیو او چی ما بتاسو باندی ومر من الخطاب خلیپا کو فی آدیل فدارک زوننی قدی ان صاحب کو دا زمان غمان دی او زمان تمدا او کچری دا ظلمو کو مپلا آلم الغیب زپا غیب نم پوا بیاتاسو دا غیتا پوس کوش ظلمیو کو سعالم الذين زردا فوش ظالمان چکه مزه دا وړي دوته دي اوړي کم زه دا وړي دوته جنت تا وړي کو جانم تا وړي خير تا اوتي گشرتا اوتي